Speranța Pista 24 Sub capitolul 15 Inamicul se retrăgea spre Segovia. Guvernamentalii aveau prea puțini oameni cu adevărat înarmați pentru a-l urmări și nu voiau să lase Madridul fără trupe. Regimentul lui Manuel și trupele în refacere cei fusese adăugate, plecau pe companii pentru exerciții. Nu mai ploa, dar norii pe jumătate de strămață ai unei dimineți foarte mohorâte, treceau pe deasupra caselor castiliene, ale căror pietre și țigle căpătau aceeași culoare ce nu De pe peronul primăriei, Manuel îi privea sosind pe oamenii aceștia de care era răspunzător. În față un castel imens, pe jumătate ruinat, ca în oricare din aceste sate, construit pe stânci line, cu pantele năruite confundându-se cu cele ale castelului. La dreapta o stradă cesuia pe unde veneau trupele care trebuiau să defileze în piață între primărie și ruinele castelului. Manuel nu și revăzuse trupele de la execuțiile din cursul nopții. Prima companie a în dreptul lui, lovind cu cismele în cadență pavajul colțuros, într-o formație la fel de eficace ca unei armate regulate. În clipa când depășa peronul, capitanul comandă. Capul la stânga! Toate capetele se întoarcere deodată spre Manuel. Această comandă era dată în regiment pentru prima oară. Și era fără îndoială printre primele pe tot frontul din Madrid. Salutul prin care toți voluntarii se legau și mai mult de conducătorul lor îl ordonau capitanii revoluționari, iar Manuel îl simțea izvorând din ceea ce se petrecuse în timpul nopții. Când sosi compania a doua, manevra fu aceeași, și aceeași pentru fiecare companie. Manuel privea pe toți oamenii trecând în formație de luptă, tot atât de puternici acum ca și dușmanii lor. Simțea că misiunea lui era să-i apere împotriva tuturor și împotriva lor înșiși, precum ei apărau poporul Spaniei. Dar nu îi putea să uite fețele acelea întoarse spre el, mânjite de noroi, acel nu mai ai glas pentru noi. Totuși privirile care la trecerea fiecarei companii se încrucișau cu a sa nu erau indiferente și vagi. Erau tragic de frățești, copleșite de noaptea aceasta. Castelul semăna cu cel lângă care Manuel îl ascultase pe Jimenez pe frontul tagului. Să nu seduci niciodată. Acum era vorba de cu totul altceva decât de a seduce. Trebuise să o moare, nu inamici, ci oameni care fusese voluntari. Pentru că el trebuia să dea la tuturor de viața fiecăruia dintre cei ce treceau prin fața lui. Orice om plătește cu ceea ce se simte răspunzător. El, de acum înainte, plătea cu vieți. Din ce în ce mai trist și din ce în ce mai dur, Manuel își încrucișa privirile rând pe rând, cu privire acestea care încheiau cu el alianța sângelui.